Я встав і рушив до кльозету. І цієї хвилі до кнайпі увійшов мій добрий колега Мирон. Ми обнялися і виявилося, що це саме він і зник на півтори години, відколи ми сюди зазирали з Мар'яною. Він мені махнув рукою, але Мар'яна надто оперативно мене висмикнула, аби я зміг це помітити. Мирон повернувся до своєї веселої компанії і потягнув мене до себе. «Я не впирався, бо дамочки мені вже обридли». Мирон був хірургом, тому не дивно, що за столом сиділи самі медики, вочевидь, вже добряче веселі. І тут один із лікарів запитав мене. «А що то ви, пане Юрку, цнотливих юнок зваблюєте?» «Яких саме?» «Тих?» – кивнув я на стіл з дамами. «Ні, тих, з якими ви сюди зазирнули і відразу вилетіли, як у шпарені. «А в Юрчика така спеціалізація?» – сказав Мирон. «Самі пацанки». Тобто, юні поетеси. «Ой, я й не знав, що Мар'яна ще й поетеса», – сказав той самий лікар, а мене наче струмом вдарило. «То ви її знаєте?» Сказати, що серце у мене тієї миті калатало, як навіжене, не сказати нічого. «Нє, пане Юрцю, так як ви її знаєте, я її не знаю. Не переживайте». Язик у нього заплітався. «Вона моя пацієнтка, от і все». «У неї щось із мозком?» – спитав Мирон. «Логічно, мої пацієнти всі з мозком. Але давайте вип'ємо». До нас приєдналися два файні кумплі. «Пане Юрку, що ви п'єте? Вино? Бармен? Пане Юрку, замовляйте!» Я подумав, що цілком можливо я і сам стану його пацієнтом від цього шоку. Мені кортіло розпитати, що саме дошкуляє Мар'яні, але розмова поточилася вже в такому руслі, що я не мав жодної можливості встряти. Заки я напився, встиг усвідомити одну річ. Людина, якою сполохалася Мар'яна, була лікарем. Пуятика затягнулася настільки, що я подався спати до Мирона. Вранці, коли він збирався на роботу, я вирішив вивідати про Мар'яну дещо більше. Мирон запропонував поїхати з ним. Їхати кудись зранку після п'ятики, не почистивши всі пір'їнки вдома, не належить до моїх звичок. Але виходу не було. Залізу треба кувати вчасно. Мирон із нейрохірургом Ростиславом працювали в одній лікарні, хоч і на різних поверхах. Але що Мирон мав свій персональний кабінет, то зустріч відбулася у нього. «Юрчик хоче знати про Мар'яну», – сказав Мирон, розливаючи в келишки коньяк. Ти ж розумієш, вони зустрічаються. Так, вона класна дівчина, не за віком розвинута. А що ви так сильно нею перейнялися? Можна сказати, що так. Ми справді зустрічаємося. Юна поетеса, розумієш, підморгнув Мирон. Справді таке трапляється, що талант вибухає у людей приречених. Тут він замовк, мов би злякавшись, що бовкнув зайве, взяв у рот цигарку і спробував запалити. Сірники в його пальцях ламалися, поки нарешті Мрон не підсунув йому підніс запальничку. Він відкашлявся і додав. Вона хвора. Невиліковно. Я отерпи відчув, як душа моя провалюється в якісь потаємні глибини мого тіла разом із серцем. Мабуть, жах, який спалахнув на моєму обличчі, вразив Ростислава. «Знаєте, пане Юрку, то є делікатна ситуація. Я б не повинен вам про це говорити, але Мирон... А ви його колега? Тобто, якщо ви будували собі якісь плани з нею, то...» Він випустив дим понад моєю головою і продовжив. «Не варто. Вона приречена». Ми зробили магнітно-ядерний резонанс мозкової тканини і виявили неоперабельну пухлинну мозку. Мабуть, ви помічали, що в неї бувають різкі зміни настрою, що вона може дивитися в одну точку і не слухати того, що ви їй говорите, а на ваше запитання відповідає з деяким запізненням. Інколи ночами трапляються провали пам'яті і прояви сумнамбулізму, коли вона не усвідомлює своєї поведінки. «Скільки разів вона при вас втрачала свідомість?» «Два. Ні, три. Ну от. Одного разу вона втратить свідомість і більше не отямиться. «І скільки ти їй даєш?» – спитав Мирон. «Тут вгадати неможливо. Це може статися і за тиждень або два, а то й за місяць. У будь-якому разі відміряно їй жалюгідно мало». «Вона про це знає?» Спитав я. Річ у тім, що я дав їй іншу виписку, де про пухлину не було ні слова. Справжній діагноз отримала її мама. Не знаю, яким чином це прочитала Мар'яна, але прийшла до мене. Тицнула мені підніс діагноз і змусила все розтлумачити. І ви їй сказали, що надії нема? Я так не міг сказати. Я пояснив, що бували випадки, коли з такою пухлиною люди жили довгі роки. Але вона відразу ж поставила мене на місце. Перед тим, як прийти до мене, побувала в бібліотеці, так що інформацію мала. Її лише цікавило, чи не запізно оперувати. Тоді я запропонував їй лягти знову на обстеження – на дев'яносто дев'ять відсотків я був певен, що операція вже нічого не дасть, але все ж хотілося переконатися в цьому остаточно. «Коли то було?» «Коли виявлено пухлину?» – спитав я. «То було в лютому?» «В лютому я отримав від Мар'яни першого листа. Мені стало зле. Я не міг опанувати себе». І коли Мирон підніс мені чарку коньяку, я перехилив її в одну мить. «А коли вона лягла до вас?» «У квітні. Вона пролежала тут два тижні. Я показав її ще кільком фахівцям, навіть вислав її дані до колеги в Австрію. Але відповідь всюди звучала одна – запізно. Якби батьки спохопилися раніше і зробили її операцію ще в дитинстві, вона була б рятована». Але вона походить з нещасливої сім'ї. Батько їх покинув, а мати... Мати в неї алкоголічка. Її виховувала і утримувала бабця. Недавно бабця померла. Вона мені розповідала про батька професора і матір лікарку. Батько професор. Він гірко усміхнувся. Батько її був простим муляром. Мати кравчиня. У періоди запоїв не раз злупцювала доньку, тому вона перейшла жити до бабці. Десь там на Майорівці є маленька загрузла в землю хатинка, яку дивом не знесли. У ній Мар'яна і живе. Сама. Бабця померла і залишила їй якісь невеличкі заощадження та жменю різних золотих дрібничок. Так на око було того добра доларів на двісті. Мар'яна принесла мені їх, висипала на стіл і запитала, чи цього не вистачить на операцію. Але що я міг їй відповісти? Я міг сказати, що не вистачить усіх скарбів світу, але натомість тільки... Тільки похитав головою. Тобто ви залишили їй надію на те, що операція взагалі можлива, якби роздобути кошти? Тоді я просто не міг. Не міг із себе видушити, що надій нема жодних. Дивлячись на цю юну чисту вроду, я відтягував, як міг цей присуд... Але врешті змушений був сказати, як є. Від неї важко щось затаїти. Вона мить розрізняє неправду. Це страшна смерть. У такому віці будь-яка смерть страшна. А смерть від пухлини мозку. Вона може померти жахливими болями, а може одного дня не прокинутися, заснути і не прокинутися. І це вона теж знає? Так. Відколи? Наприкінці травня я врешті сказав правду. Саме наприкінці травня ми вперше зустрілися. Відтоді в неї з'явився страх перед сном, особливо вночі, продовжив Ростислав. Вона інколи цілу ніч не спить, читає, і лише на світанку засинає, коли вже настільки втомлена, що все стає байдужим. Думаю, що задля її спокою цього не слід було казати. Що було потім? Вона тільки між нами попросила в мене отруту. Видали. Я лікар Анекат. У вас не було відчуття, що було б гуманніше позбавити її зайвих мук. Я запропонував їй госпіталізуватися, коли, коли їй стане гірше. Принаймні, знеболюючі засоби я гарантував. Але, мені здається, манія самогубства міцно засіла в її голівці. На мою пропозицію госпіталізуватися вона відповіла істерикою. Я ледве її заспокоюв. Удруге, вона побувала в мене на минулому тижні. Сказала, що ніколи більше не ляже в лікарню і не буде терпляче чекати смерті. І знаєте, я їй вірю. Але я тут безсилий. Вона ще має до вас прийти. Зараз він погортав блокнот. У мене записано 8 серпня о 10:00.